اللهم صل على الله محمد وعلى محمد كما صليت على آل ابراهيم ان في حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على آل ابراهيم ان في حميد مجيد عباد الله اتقوا متق الله سبحانه وتعالى يقول ربنا في مقام كتاب المبين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا مسلمون ويقوم رسولنا محمد صلى الله عليه واله وسلم يستغيث حيث ما يكون عباد الله انه يواجه الله بعد كمسوره الله تبارك وتعالى نبيى تتكرم مناامري سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم دبلا ما ظن نفسيي في كل شيء نؤتيه كما ثم ان شاء الله تبارك وتعالى فصباب وتمام من القبول انا لطيف انا تؤسيه كتابه يقول وياله الذين امنوا لا تخنوا وخفوا قاتح اين يؤمنني من ان الله كاسركم ولا تمسون الىكم مسلمون ولا مسففوا فليكنوا اسلام هيا هيني اموت واشامو فتعيشي ni leo mabonata kwa wa Allah tبارك وتعالى na pia kufanya jitihada za kuendea mafundisho yake ili wanadamu wa kifa afali yakuwa anakuwa mslamu na za Allah tبارك وتعالى Allah diye lisema wa lakum alislamu na dini wanadamu ni kufata vile ambazo natakala katika maisha yetu haya kila siku. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama atuwaambia istakhla haytuma kunta mcheala popote pale ulipo. Sala ucha Mungu halina wakati, halina mahala, halina muda. Ni wakati wote, siku zote, popote mpaka mwanadamu anadamu atakaporejea mbele za Allah Tabaraka wa ta taala kwa hiyo ndio maana mara khabath no siada kama tumsha Allah tabaraka ta wa taala ndugu zangu tukiamini leo tuelezea tadia ya kuachiwa kwa baadhi ya Waislamu kwa mgeni zao kadia kuachiwa baadhi ya Waislamu kwa mgeni zao ndugu zangu tukiamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala Bada kuuma na Adam, nafoleta katika ardhi hii akawapangia muongozo wafate katika hii. Akasema, "Samantari ya hudaya Fala hofu nao wao, wala huzuni." Wala tukopata muongozo wangu hatakuwa na hofu wala huzuni katika maisha yao. Sasa wanadamu kuja katika ardhi hii, baadhi ya wanaadamu wakachagua kufuata njia ambayo Allah hajaielekeza. Na baadhi ya wengine njia nani zianani zia Allah tabaarakataala bimani la kasama la Qur'an waladhi khalaqakum liyula'minu famin kumkafe waminkum wa mu'min baadhi yao wakashwa kafiri ndio njia yao ya maisha na wengine sasa kwa njia imani ndio njia njia ya maisha Kana imani, kwa njia ya imani ule mfumo wa Allah kwa wanadamu waishi katika ardhi hii kama kuabudu abudu vipi biashara fanyavi vipu wasihani fanyavi katika ridhi hii ili nikuni na muumini naishi maisha haya hiyo kuni ila wamimi ninawakilisha marafunu Muhammad sallallahu sallama na be ali shihio hivyo shirika yake ikienda hivyo kwa mujibu imani ya islam tunapata maelekezo ndani ya allah subhanahu hatua kwa hatua mpaka pale wanadamu za allah Rafman, maali, Iman boi, na Nabi ambavyo aliishi masaba baada yake makalifo kongofu kibakri sibit Umar Uthman Ali Abdilani wakaishi mio na ule mfumo huo wa kiimani imani ambayo inaongoza maisha ya watu ikitekelezwa kivitendo atathifu aliamali fi hayat inas iقدرتك jiduka katika maisha ya watu usomo uliendelea miaka na miaka rudi mpaka pale mfumo huo wa kiimani kuvuangusha na madhalimu na hiyo talaq salaunga huko tena katika maisha ya watu e, mwaka 1001 hadi 2024 e, miladi sasa mitume ya kidhalimu duniani toka zama za farao mpaka hadi sasa wale madhalimu wanatengenea mahali mahali kwa ajili ya watu kwani hapa ni wana wazefanya ningone mambo hizo hasa tunasema kwenye Qur'an pale sura au ya kubakishia waislamu wa zamani ile kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam na watu wake atawaambia la ilaha illa huwa la akhat lana anaambia wafuasi wa islamu kama mtapata mungu mwingine usiku mtakuueni kwa maana dunia imejaa mauaji damu za islamu na watu zao zinawadia kumonga kila kona ndio njia mbili kwamba huona kwamba ili wataala basi waue watu hiyo ni pole usholeza kama wanafanya hivi wanauwa watu ndiyo maana kwamba unaona kwa dunia nzima watawala wengi kazia wanauua watu watu wanaua wanapotezwa wanaangamizwa hadhilikani walipo na unaambia ni watu wasidhilikani tena nani hao Allah aeleme hali hii hali ambayo baiwa ndio fanye madhari kuendesha duniani sasa njia hii ya watu waumini huwa hawarudi nyuma kwa sababu aumini na katika njia ya haki unapata nani radhi za nani za Allah subhanahu wa ta'ala idha alhusna yalmi moja mambo mali yote mazuri al-mautu fi sabili wa an-nasru fi tabihi ibade kufa katika njia ya Allah au shidi pia katika njia ya Allah subhanahu wa njia nyingine ambayo wanatumia madhalim katika kumakinisha sala za duniani mimi mfumo auziea ya kufunga watu magereza ni bila sababu ya sheria bila sababu ya msingi katika sura keshamara ayesismatisa inapelezea hilo ana sema katika sura hiyo aya hiyo la inisa hasa ilaha ghairi la asnan kama eh kama unapata mungu usukuni nitakufungieni jebukeni magereza na kurani inaeleza katika sura hiyo kwamba wala za kizalimu miongoni zao ni kutia watu katika magereza bila sababu yote, bila mtindi wote sasa hivi niambavyo dunia iliopo vitasa waslavo wote wa magereza ni akadera ni akarudi uslavo kwa magereza halafu maambiwa eh hakuna tunafanya uchunguzi ya ajabu kama ili mkamata hemu mtamkamata hemu afuni uchunguze. Basi usichunguze baada ya mkawate, basi mara moja ufungie hati yako kidani kwani. Lakini itemdeshwa miaka mingi baada ya kwa bahati na kesi, au kesi imefutwa. Sasa kama kesi imefutwa katika mazingira kama haya, nani ni wahanga wa hali kama hiyo? Ni nani ni Muislamu anayekamatwa na kuteseka, miaka deni miaka rudi. Tunaangazia kadiri ya kuachia uhuru baadhi ya Waislamu na hasa mashekhe, maarufu mashekhe wa, wa Misho jambo hili eh kwanza kabisa sote pamoja ni mtumishi shukrani kwa Allah tabarakah. Yeye ndiye wakushukuriwa katika kazi hii kwa sababu inna allaha ala kulli shay'in kadir. Yeye ndiye kile kitu ni muweza. Yeye ndiye mwenye uwezo wa kuadhima madhalib kule moja kubwa kazinika mara moja. Leo mmeuoga kuangamiza mazali chini ya sekunde moja kaangamia mnyiwezo mmoja yote katika ardhi hii jeje muombaje ardhi na vizoma ya ayatu salam ya fa alahu yus'aluh al hauli zila la kufanya lakini adabu ni kuulizwa sasa wote wanaogemu islam wafaka wataulizwa wa ala tabarakallahu kwa yote walioyatendea wa islam kwa toni za nasala tabarakallah ibebe uko madarakani wewe Mustafa, wewe Mustafa utaulizwa, mbona kwa kana moja nyingine imekuhitika na kwa podhuru wesi? Siende duniani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunaomba shukrani banali kwa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunusuru waislamu hapo msurikati. Hojakaamba medoka, wamepoteza mali zao. Wengi mali zao zimepotea, wewe wapo viacha havipotee na kutumia kabisa kwa gezani. Hapo tena wengine nyuma zao zimeharibika wengine wamefiwa na wake zao wengine ambao wamefiwa na watoto wao kila mmoja kaadhirika kwa namna moja au na wengine hivi sasa hawajaweza kutoka mali mali yao kwa msiba huu hivyo katika muda huu katika ya kipindi cha hotuba kuna baadhi yenu kwa msiba hili mbali hakondeki sawa jiwezi sawa jiwezi kwa mmoja petroli anasema kaeleza kahojiwa uchi wa nyama. Kaeleza angalieni kwenye mabango ya habari. Kahojiwa uchi wa nyama. Sasa huko uzalishaji unaozampata shoke kiongozi wa kidini. unaoongozo mgozote. unamhoji kwa kipi atanukupa kitu gani kama siku mkashipo. Maadili gani? Sheria gani? Utamfidi gani kutoka huko? Yupo katika mikono yenu. Mmezungurwa kila kitu mboche. Mnahoji uchi wa nyama. Hakika ina hapa lazima nafikiri kwa kufikiri kwa kiasi sana na ambashati ambao wanasema ndugu zetu wanaanza kusema ni hayo tusabaji watazidi kutumwa mengi katika ubaya na dhulma ambayo zimefadiwa kwa hiyo tunarejea shukrani kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye ndiye tajalia ndugu zetu baada yao wako, wako katika na kurejea katika maisha ya kawaida pia natumia kitu bado hivi nimebariki ni, kumbaraka taala wengi wa watu wa mgerezaji kwa uwezo wake niwaambiwa waachiwe katika mashauri ya kawaida. Hata bado kuna watu makundi mengi ya watu wa mgerezaji na hakuna kesi inayoelezwa mifutaji tu bado ushidi bado lakini miaka inapatika. Haka hii bado nasosha kwa maliuonevu wa wazi na, na ubaya wazi kwa uma na jamii ya Kiislamu. Kadhalika Tunaraia na kisha kwa umma wa Waislamu wote. Waislamu wamepanda sauti zao kutembea zulma hii, wakilalamika na kusema kwa njia mbalimbali, misitidi, kwenye nuku tano, kwenye hotuba, jemani wa Waislamu waajiwe. Kama ni wahalifu watu wa gani wa basi, ushaji gani ya katika 1918 waajieni Waislamu. Kwa islamu tunawashukuru kwa memba sauti zenu na kwamba la Waislamu wamechuabadi yao sauti hii iendelee kwa sababu kuna slabu kwa magereza hapo na 33 lakini magerezani magereza ya Mombasa salama kuna zaidi ya waislamu 100 wanatuma mbazo hazieleweki wako magerezani zaidi ya 100 kwa magereza ya Mombasa salama tanga eh, kuna wengi wako pale madarasa ya Uislamu Arusha kwa ya 60. Mtuara wa kuwengi, wengi wengi wa Uislamu kule. Haya anasemwa na Muislamu pia anasemwa na watu wengine kama sasa imepasa kila mmoja ayesemee. Lakini dhulma ikawaje? Imetosha, Inachosha Alaytha minkum, rajul rafikh, huku jamani hapo nairobi kuna mtu mwa hekima tambuzi akona sema unafanyika? Koislamu tunashukuru kwa kupaza kenge Saudi na polisiemea ili miaka tisa mfululizo pasina kutoka sasa sauti zetu ziendelee muendelee kupasa saudi kamba bado ndugu zetu wapo bado hawajaachiwa wako magerezani nami salama na mikuwa vingine muendelee kupasa saudi ili inshallah taala kila muislamu aweze kurejea katika makazi yake na aweze kuendeleza dini yake hakika ndugu ambayo ambao huwezi ukalipa hawa mashepe ni walimu kwanza yasikia mambo ya Jeusalemu toka kafirisho Islamu al sasa amekaa miaka tisaja jesalisha islamu. Islamo darasa zimesmama unako kaliba hili alafu mnaani kama kwamba mnataka maadili sasa wale wanaofundisha maadili mnaweza na mbeleza maadili yatapatikana hapa hii ni dhuluma kubwa ya wazi na mbaya mesiofa na alla wote waliohusika watafanya la kuofka ndugu zetu kemali kadhalika na pasta kibamoja kutoa shukurani kwa mawakili wengi walisimamia sala hili hasa hasa kiongozi wao mwakili Jumanasafar alisimama kisawasawa kipete katumia taaruma yake kama mtaalamu anesilia kwa dete ya Uislamu ameisimama katikati ambapo watu wote wamekaa gando mawakili wote wakitishwa majiji ya taasisi usiende pale watu wa mabaki wakitotoa yakaasimama mabamis alaan bithin wakili huyu ampain isbat na namu bodhi mjukwa sana dunia na akhera baadaye ndo atajiunga wengine wao katika zilegesi lakini alisimama mapema tokea asubuhi mambo yanaza yuko na zilegesi sambamba kila akipishwa kufanyagaa hapana mimi mwana sheria natumia ya tauluma yangu kwa ajili ya waislam alhamdulillah kafanya tazkura ni mwana solo na alhamdulillah kazi imeendelea endelea kuweza kuhifika kwa watu wengine waliko mazelezani kwa kini huyu lake, tazalika, na jopo lake kadhalika tunawapongeza na Allah pakila laheri na ajalie nusra katika mishayao Dugu zangu wafuafu leo tunaangazia kadhia ya kuachiwa huru baadhi ya mashekhe na Islam na na husoe kwa magereza zeli ya 9 iliyopita Dugu zangu katika imani Napenda na kusema kwa sayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama katika bize na khandakh kama po madiina na makasiri kila kona makasiri yamezidira mji wa madiina muislamu wakachimba handaki la kuzunguka mji wa ili kujifinga na shari za maadui Allah tabarak wa taala yake akatuma jeshi ya upepo majeshi ya vumbi majeshi mbali mbali lipata makasiri yakashinda na kaondoka wale mayahudi ba wa a wakiji zoni mwa Madina mayahudi wale walivunja mkataba makubaliana makubaliano ya Uislamu ule wa kumsaidia adui bila ya Waislamu kwa hiyo baada vita vya Khandak ikomalizika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikenge nyumbani anataka apumzike avue mavazi yake ya kivita Jibril alayhisallamu akamjia ya Muhammad asadu asilahatuk walmagayka lam taba silahataha Muhammad, nleka chini na malaika waliika sila zao upini. Utakaje sila chini malaika sila za tufla za malaika hasa chini Kule kabla ya Khurayza walifanya fikana na kumsaidia adui zidi ya Uislamu. Pale mtu ambaye ataunganisha kwenye kabla ya Khurayza kwenda kupambana nao katika vita vya Khurayza walikuwa Wayahudi usifungua mayahudi Mehuri saba zilizindiriwa na kwa hakika una baada kuzudiwa wote wale waliweza funguawa walichinjwa na, na Waislamu kwa usaliti wa dhambi waliyofanya kuasiliye mahali wa nani kwa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wameshindwa kupata nasibu ambazo wamekiana Waislamu yini munasaba kueleza habari hii ya kandak na kama mtu mwingine akaambia usuli ya kafara malaka yakisala dhaujini ni kwamba Waislamu kuasi wa zetu wa uamsho masalaja vola bado tuendelee kufunga sauti yetu mapambano ya kupaza sauti ya kutaka uslamu ninoto washia endelevu vile vile uamsho ni ni mdogo ya umawingi wa waislamu ni nukta katika ya nukta kubwa ya uislamu pamoja na habari ambapo kuna ripoti ripoti za ndugu zetu Magazeti mali reporti kabla ya uamsho, Magereza Dar es na mashekhe Waislamu na mashehe 140 na saa 08:36. Mmoja wa zopo hivyo vya habari ambao tunavyo, vianzoe hivyo konyesha kwamba bado Dar es Salaam kuna Waislamu, mashehe naamini mia moja kwa madaresa. Sauti ipaswe vile vile na wale kifanyike moja. waachiwe au kesi zao zimalizwe mara moja kujulikane. Magereza ya Arusha pamoja wa vyanzo via vya habari kuna islamu sitini maseheha sitini Ni maseheha 22 wapo kule wapo magerezani hu makao 7 na bibi makao 6. Nabia miongoni mwao wawili wapejia jela. Inna lillahi wa ilayhi raji'un. Ninakamata shehe muumini kiongozi wa Uislamu unabweka ndani bila kumshutii bila kuleta ushahidi mpaka anakufanyea afika utasimama naye mbele zaala tabarakah. Wote wale sabu shalihi kiyama kinasubiria tunasubiria hisma itahesabu kipo mbele tabaraka tabarakah. Kwa arusha kuna islamu mashaike 60 wako mandalizani. Hawa nasema mpaka macho katika kongongo za habari. Ya kwa shekha 60 waziheli au yao kesilao. Kanga leo za salam ziko mbele hisara 27 mabadilifu mosi ifalacho adhili mkenya uganda hivyo samabungu na wengine wengi wako madereza ya mpara hapo kule kesi Haisikilizi haisikilizwi kuna doseto kwa Uislamu kadhi hii ya Uislamu badio kuatia ile mishochoo cha kwamba tuendelee kupaza sauti zetu wote le waachiwe kama kuna hakika ya uofu waliofanya basi lepenge ujeni na mambo yote lakini fikiria katika sura unajaza watu kwao itara ndugu zetu huni makawa nne kesi na Saba tu basiianza kusikilizwa sasa unatafuta shabiani miaka 4 unje upasa uto upasa wapi kadiria za kuwatesa waislamu kwa tia magereza zangu duniani nzima pakistani imejazwa magereza imejazwa waislamu saudia misri sudani dunia nzima imejaa waislamu katika magereza yao yule Muislamu alikana hafaiki katika ardhi hii si kwa sababu yeye ni chote kwa sababu Muislamu anatekeba biongozi kitabu hiki kinamuongoza hudali kama muongozo kwa watu huu muongozo wa ala ndiyo hawautaki, unawakera kwa nini kama ala kiongoka na damu wao atakungua lakini kama Muislamu wao poa tu Unahaja na kitabu chako hauna lazima yeye baada Muislamu ndio kwa aliyokwenda kamisani anakwenda kuzimeko kwa mtikisiko atashau tabea wazimu utaopata lakini kama mkia kwa ni kanisani ah wewe unaongea katika watu wasiofaa au ufai sasa hii dhulma na uovu ambao umeenea kila kona kwa hiyo ndugu zangu wa muslim tuendelee kufadha sauti zetu kwa kusema na kukemea uovu na kadhalika kuendelea kuueleza kwamba ndugu zetu wengi bado kwa magereza ni waatiwe au waweleto wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, shahidi washakiki mambo yeye che. Kugangwa katika imani. Kika mipango ya binadamu ni mivu. Haina maana, haifai hata kidogo. Sheria ya kutumwa na wanadamu, kwa tu haziwezi kumsaidia mwanadamu. Sheriaeno faa mwanadamu ambao ameleta aliyemuumba mwanadamu. Alinunalalam yeye ndiye mwenye nafasi ya kuweza kupanga manadamu sheria. Allah akasema ala lahu alkhlq walamru fahamuni yeye Allah ndiye mwenye mamlaka ya kuumba na kwa amri ni yeye. Sasa naadama atakapojichukulia sheria mkononi mwao, wakaunda mabunge yao kati ya sheria, lazima stawa dhuru na adabu. Taangalia muundo wa mahakama katika Jimani Malikio hapa idara za kimahakama na uendeshaji wake ni kitu cha ajabu kabisa angalia watu wanavyokamatwa mtu anakamatwa kama Mita mitaumesimama na nini angalia watu naweka magerezani miaka 4 na miaka rudi huko pale kama shekhi mkaananu wa 9 kwa magerezani na anakuja kuachiwa kesi na tawja tu basi tawja tu basi ushedu unajaje kamili bado sasa sheria gani kwamba wewe Una mtesa mtu kama unasema unachunguza unachunguza kitu gani? Miaka 9 na 10 gani? Mambo ya ajabu. Ushedi ukiuteremwa unahitajika? na ndio bana baada hii kesi ya Mheshimiwa kuanza kusikilizwa. Mashtaka yalikuwa kwa 25. Lakini kwa kwanza kusikilizwa to mahakama ikayafudha 18 kwa ni above yana maana yote. Na msahau hapa juzi hivoka mkuuanchi kasema atakukuru wameondia wame watu kesh saba za uongo hebu fikiria hapo anasema mkuuanchi kwamba atakukuru wameondia watu keshongo saba. sasa mia hao na 147 hukuongoja kwa salamu kama shehe tabana anasema mkuuanchi kwamba hawatakukuru wa kesi za, za kubambikizia 147 konglea mkuuanchi nataka wanonogali yaseme ya haya sasa leo madaktari yetu hapo hapo sasa hapo asubuhi hiyo sio leo kesi sasa kesi siku kesi la leta baya katika jambo wa Islam na kama mfumo ni mbaya unatia uchungu unaumiza watu Ndugu zangu imani kama ambavyo tumeeleza haa mashefu mpoteza mali zao vile vile mradi moja kwa moja jimbao zao zimeharibika wazazi wao wamekufa watoto wengine wapi na watoto shemule mtafuna watoto wale katika gereza kwa hiyo wamekufa wa tumezika wengine moto vitoto vidogo havijaanza hata shule bado wako mgenezani nani anangalia familia zao hebu muulize waziri wa sheria na katiba wao ndio wao ni mtu msaidia zinakatiba zao je watuume kwa kamaka sio shitakiwa nani anangalia familia zao anaje ni kiasi mkuu bado sio kamata za 100 watu waislamu kwa mgenezani wanawake zao na watotoo wanangalia familia zao basi kupoje ili sheria haziozi na upofu Seria za kipofu kimpokisi. Unakondamiza watu siku tatatu. Ndio معناتu wanaangamia. Anapata mtu mmoja anaangamia ni wengi. Kwa mtu ile familia watu nani ataangalia. Na hata pale dansa bali uchungu zaidi kuna baadhi ya Waislamu wenyetolea kukusanya sadakati sadaka ya familia na ni ya gani. Niyo madai. Uchungu ndio uchungu, ndiyo inatoka jana na wao. Kama wale swali kama ile shengendo zote ndani sasa kwa mmoja 200,000 japo ni familia ya, ya pekitikula watu 36 na kati ya 36 kuna wake 36 na biatatu pole na kwaviri bali watu tu nikoma ni, ni, ni, ni, watu watu ambao nilosema sasa tunamaona baada ya kupita saraka kusaidia familia si wa nairobi guys sasa kuna uchungu zaidi ya huu kuna wao ya huu, hofu mimi na maneno yote zaidi ya hayo atakaoimea na kitu gani atakaoslabu kwa nje nini ndio usikauchungu na dini yako Siba mkubwa sisi hali mbaya nilipoleka safari ya ugaidi wasalamu tulikwenda kwa tano kama nakumbuka peleke dungi tukaanza serikali hii sheria si ya kwetu ni soda mbovu unapinzana na sheria za haufai bali hapo ni sheria kama nakumbuka mto baada safari kwa kule adivoka hita hata slima bila kwanza waliokuwa wazamani ukitokea Uislamu wakachambua ule ule msada ugaidi kwa mji wakanulizania kama ni mbovu au upate kidogo lakini zile luka kutupishwa kutupishwa na wana kainani wale waliosema Mslam watazuri kwa islamu kwa sababu mkezi wote walijaza ni islamu ndio madaidi lakini wengine hamna tatizo sa huu msada ni msada kidhalimu, msada kikoloni mbaya lengo lake kuweza kuangalia kuangamiza na kupotea katika mafatisiyu Islamu. Bila maana kabla msada huo sheria umeidhi Tanzania ilikuwa ile sheria ya kuwapo wa harifu wake zilikuwaepo pamoja na wafanywa kazi. Ngusema kwa imani hakika katika uchungu hali ambazo zimetusiba Islamu kila kona kila mahala turelee kwa sauti zetu ili haki yetu pendeke na mslamu mslamu ambao katika nyadza za kaida na kuendea kutumikia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala Dukuzao mslamu tumeanza ya leo kwamba uovu umefanyika na mabaya yafanyika na yatungilie kupaza sauti zetu ili patikane Sunwisho la haya yote ni kwamba bibi sasa mslamu usikike kimia na matatizo usikike kimya Sema usikike kimya Njia mojaapo ya kuanzia sema kama ndugu yako Takamata ajolipenda liko sema ndugu yangu simuoni havinikaa kuzungumza fikira yakapotea ya kweli ngumu kwa islamu si kazi ya kazi za waislamu kwa kumjukauawa sema njoo kwa aua sielewi waislamu hili yabo na pamoja pamoja toka katika njia kwa vile kama tuseme tueleze kama na mtu wako nani hujua ha, haieleweke jamani simuelewi nini sema zungumza mslamu wa manza amezungumza Sheikh Bashir Omanza, huumo mwaka wangu ajili gani alipo? Amejaje bwana hatumjua ndio kitu? Hayupo ajili gani alipo? Semeni kwa uislamu mseme kila kinachoendelea katika Na mabavu muyaseme. Kama huwezi sema yapo pato ya mamu wako imamu, sio wewe mtu fulani ndugu akataka elewa. Mmoja kaje mskinini maana kuzamba mazi ma pale sokoni bomo. Huu ndio nimesafisha faja muone. Faja muona sasa mshauri wa majana ndio kasikia kusigerea kwa kete gaidi mozambazi lege mozambazi kaata kumeza kwenye shabaki tunazo kwa hiyo hapo mtu useme na kadhalika Mazila haya ataondoka mvaka wa islamu watakafureesha Mfumo wa Allah katika ardhi yako kadhalika kuongoza kwa njia ambayo Allah anataka kufuata rasula thali ili kushuhudia katumma hakuna wote hakuna atakayozulumiwa atakayonewa kwa kutimiza maslaha. Mwenye Allah mtakabarakataala au pepo sura salam au sayyidi muslimu tupate saba na nafuku noma msamba mbele na kupata za Allah tabarakataala. الحمد لله رب العالمين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والسلام على رسول محمد نبي الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد عباد الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده الله لكن تريفة في النساء ثم اذكره تذكروا لعلكم تشكرون قالوا يا الله نسالك ان تجعلني متفرجشا لكل المسلم Muislam yake ni Muislam. Sasa yatosha kama ni dhulma kujamazi zulma ambao nafanya ndugu yako Muislam. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazlimuhu katikati za Muislam kutu kumdhulumu Muislam mzee. Kwa kunyamazia kunyamazia uwamba mtu mzee ni dhulma kumdhulumu Muislam mzee. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam tusinyamaze. Tusinyamaze ili ambacho tunataka kufanya ni sasa. Tuseme ubaya unaofanywa wao huo unaofanywa na mazili yanafanyika katika moto tilikuwa nao. Nabia Waislamu, tujikie kuwajaliia wote ni mjirani katika Uislamu. Tumeeleza hawa walio kutoka wengine kama hospitalini hali zao ni mbaya. Pia kuna wengi huko mazingani zani wa hakuna hawana kuwatazama. Wagenzao chakula akijua chakula nini. Wazee wao hawajiwezi. Hivi sheria bofu hazioni kuhusu familia na watoto na bila kibachendelea. Ni jukumu mwislamu wewe ambao uko katika hali fulani kusaidia na kuwezesha ili waislamu hawa warejee katika hali ya kufi lenyewe. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل شيك المشركين واذل يشل المسلمين, المسلمين, المسلمين على الرسو دليل اللهم سلنا ايماننا وسلنا على مظلمنا وسلنا لمن على بغى علينا انك انت الغل العظيم وانك لا كل شيء سليم على دغوب الاسلام في جيش الاسلام وجيشه تعالى الاسلام كاتب يلمغوت بما يكون ناء على دغوت يلكوفا سمما كما جاء ويني مرضي وينيش مرضي ياو ويني مادي لبيدنيا ياو دغوت اللي وتوكا على صبره Hala wa bi afia, pape na uzima, noruzuku, ujina kuta. Zeduduka, katoka, naibane, na ruzuku lizikengema, kwa kuwa dira kugusana katika mtongoni mguta, wale ambao gerezani wanafanya pesa kutoka, kurudi katika familia zao. Wala kile tekeseria kwa kufanya pesa ngizi zikotoka, bila misada yako, kila nae na kubinya na kuwatesa salamu. Je, ni kukabidhi kufanya na kufanya, kwa hiyo kaidia kwetu tuniweka. Rahmatullahi wa rahimin wa amiru rabbil alamin wa akhis